مانتا نبیر اسلام بیانو کو و بیان کرا تاوی یزنانا و خیراتو نا کهوی تصدقنا زکاة ور کهوی اگر کده کالو نوی فاین نا کن نا نو آسر جاہل جہنم سازو بجہنم پیلی ری دا موئی لیو چی دا خطاب جنس تا ری تا گزانا چیگی صحبیاتی بجہنم کی را خطاب چاہ درے دیری ویڈ کی مسئلہ دی کر گئی دو زکاة دے زیواراتو زیواراتو کنے زکاة حکم ہنیا کالی جدرانہی استعمالی زیواراتو ماضی کے دو زکاة سو حکم نیت امام شاپی رحمه اللہ تعالیٰ ہوئی چکم کالے لیتا فی الحلین زکاة خالوک زکاة نیشتا دو منگنا احنا بو مذہب داری چس روز بین شریف مذاقی القتن سشیلی او اصلا مال لے دیکھر استعمال استعمال خواست استعمال ای ہوتا ہے استعمال ای بڑے کی زکات گئی سب ور گئی زکات ور گئی زموں دلیل دالے اصدقنا ولو من حلی قلنا زکات ور کوئے درګه نہیں مطلب دالے کہ سب سبانه دے کارو سرے زکات سے ویسا کوئے ورقوی کتاو سر نقدی بي سيد زکات دا ورغولو نه دي کالي نه لګي سورقوي خو زکات پره کوي زکات څه یې دی ما؟ عامره ده دو وجوب دي ادالکه کوم جوبي زکات څه مراد دې دې اور بسې روایت انامره بشو بنويان جدي انام راته نه يا دثا رسول الله صلی الله دو خدې نبی عليه السلام دراوي او په ايدي او ما سوارانه مينځه اوردي په لاسو کې کاړي ورسو سرو کاړي بغړې فقال لهم ما توذيا نه زکاتو ورته وي تاسو وردي زکات ادا کوئ حالكالا د وړو نه مو زکات چته نه ورکړي نبی عليه السلام هم فرمایلي تاسو حبانه انصوركم الله د سوارينه منا خازوړه چې دې په دې په دې الله دې قیامت ګره د اور بنګړي واشه ای د اور کاله د تواجه خالق تعالی خزو اتوینا نبی رسول الله فرمایل فاذیا زکاته رو دي زکات کوړی ادا کړی مذهبي په لوالي رواه ترمذي وقالا ذا حدیث قدرو والمسند للصبا عمرو بن شهبان ابي نهو هذا والمسنة ابن صباه وابن العيهان يصحفان في الهديث مسنة ابن صباه وابن العيهان لأطولة كم دنو؟ ضعيف تي بيانور بسيس ديعتك وليس في هذا الباب يا النبي صلى الله عليه وسلم شيء لنبيل السلام لذيك سراغلي دارد ایتی رازو زمان دلیل شد دبیسو کو ایتی رازو کو دلی ایتی راز نمونگا یو لان جواب دا کو چھے ابو داود دا رواید ذکر کر داری که مصنیب دی صباح نیشتا ابو داود چھے ذکر کر دار پائی که مصنیب دی صباح نیشتا اوتا چھے داوے والای صحف یاد الوابی اږي باکه دا نبي عليه السلام د څو شی صحیح شته انداره داو بلا دلیل نه ورمسره راتوري فاطمه مسلمه قال كنت البس اوغا ما واجه با لبالا من ذهب دشو اوغا فمن ذو شرو السلام دا اکنز هو لذلك يجب أن يقول الله كنز لكنز واموز لك هذا كنز في قرم مجيز في حقيقة عذاب فيه والذين يكمزون الزحاب وال هذا آخر نبي صلى فقال ما بلغا أن تؤدي زكاة وفزوكيا فليس بك الدين شكم بك نتاب تسشي ورسي وصدا تسكي وار که په فلسه وکاند زنده یا سنه دې کار سنه دې صدا هو روا هو مالک رو او څنګه وشي راځه ک مالک د بوخاری درجه یې والا مالک او د بوخاری درجه سره تا کوي اوله کتابو کې نه رسوله مولا بوخاری مسلم او امام مالک وي دا تا کوي اوله کتابو تاسو شي اپ قائولہ شاہ اولہ رحم الله تعالی وہ چي موطاری د کندرو په اپ قائولہ کې سکړې شي داخلي کړئ تاسو قائولہ شاہ عبد العزيز رحم الله بوستر محدثین کې ذکر ګړي چې دا د کی قائولہ کې داخلي شي دا اهم کتابو هدیو جنا مولانا کریا نه مولانا ظلال ابدی شرح کړی او داسر مسالیک نو مېرې او موالک خو شکریا ادا کړی راځي په ممک په خپل مالیکی مذہب پوهې کړی نو مونږونه ذکریا پوهې کړی په ممک دغه خبره نه معلومه نو او په دې دا دا رسول الله صلى الله عليه وسلم نه نو چې تا دا دا او کړه شو والا استه فی هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء انا براسلاما ايس شئن اذن اقل. دست شئن. انا براسلاما اذن اقل. ان دا اجه قبل انا تضده دعوه بلاذ للا. نذير رواهاتون مالوم اشوا. اصحطا بك. ذكات شئ. قرآن او زهيد ندير. وَالَّذِينَا يَكْنِزُونَ زَعَبُوا الْفِضَّا وَلَا يَنْفِقُورَ عَفِيْسَ بِللّٰهِ وَبَحْشُرُونَ قرآن خود رحیب ندیکنه اتوه زحیب زه زهیب زه آتا چداویییییو روایت چلیسا فی الحلیی زکاتون کالو کسی نشتا زکات نشتا ندیک آفیه ابنیییوک زه آو دار آوی کم زوره ده زه د دې وروستو مقابله نشي کولای علاوه نه دا وایو چې په سیاست په منصب ده نه فکرې په نو ورکولو کې هڅه ته غوڼه ورکوم چې ځکه کاڅکی ورګي ورکولو کې هڅه ته سیاست نه هڅه په منصب وَحَنْ سَمْرَمْ نَجُنْدُوْ اِنَّ رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَىٰ سَلَّمْ کَانَ يَأْمُرُونَا اَنَّوْ خَرِجَتْ صَدَقَ دَمِنَ الَّذِينَ تُعِدُّ رِلُوِهَ پر دی حدیث کی مسئلہ را مسئلہ دا زکاة دا مال تجارت مسئلہ دا زکاة دا مال تجارت پرس کنا اس وقتی نتاب چدی ناغت دولا کرو پایا دی سولا دوالا کام او یو سڑی صرا یو سڑی جو کمدنو تجارت کی کتابون روڑی یا جو کمدنو تی پرمیت روڑی لاؤ آمیر بشان تی دکانی دے بکا آگا جو کمدنو لکا نگر روڑی داکا جو کمدنو لکا دولا کو نکت دی مبتنی کسی شای نشتا پڑی کے لیے ساتھی او دیاتایی نا تاکہ اونی ملاک او ایک لکھ ست اردے کی چلائی اولا کرے رہی ہے بس دو مرمان لیے ساتھی دکان کی او دیتے نیتی آتای نا بس درد کپ پیسیدی چلائیی بس اگر دوزہ سرچی ابا دا غینې چې قبضه لري کوم پیسې کې دي دا څنګه سره تر کې دا زګل تاسو هغه باندې کور ته او دې پر باندې یې سره ونی ما دوباره یې سره پاکستان کې په بنه شي راډیو بې چې په ټومو بیسو خرڅې کوو په اړه باندې برز بیا شو راړي برز بیا ګران شي نو راړي په یو خرڅې ببلم نو د دکان مالک داوته نه راسته دلنې ساته نو بې دي کې زکات دین دا مال راوړې کمو داګه دکان نه لا کېونی دکانو کمیره ور ولکه خوان دی ولا ورکو یلکه مې دل کپان دی درکو چې وره ورکو پان دی ورکو مندځه کندرورو دکان دی آتاو چې لاسه ته مې اخستو دکان څکو او چلاو نو دکان درو لا ګورو پوزو شو ورسره اوس نه تابته سسو چې کوم تاریخ له تابته سسو ورسره اکه تاریخ په و د 10 دی اول باندې ست اورسته سب ته وسو پورسته ده کده د 10 دی اول باندې ست اوره ورتی چې بلکله د 10 دی اول راشي وسطو باندې ایسابي او په دوكان د شپږ لا غرو پوو وقاله نور څه شوه دې دې اچو دې او د شپږ لا غرو پوځه کار ته پو تسګي کی. وار کیه الله کوه سرور الله غو کار ته تسګي یعنی کال پلسی و دوکان کی کمی دا فصلہ شوی دا ماغا مال مصطفیت دی دین مصطفیت دی بکی دیر شو دکات دی مالی مصطفیت دا با دی کمینو سر حساب کی و در طول دکات بسی کی در طول دا مطلب دی چی منکم خرطول تیار کرد دی و نبیعی اسلام بفاقی که دکات وائز قوان ربی آبی آبی عبدی عبد الرحمن عن غير واحد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق طول بلال ابن الحارس المزنی معادن القبلیات وهی من ناہیت القرر فتلک المعادن لا تخز منا اللہ زکاة کل ریعون نبی علیہ السلام بلال ابن الحارس المزنی تا قبلی مقام چی کبدا نو درنگونا حوالا معادن تا مقام چی درنگونا اغایواتا حوالا کڑل پاکستان کی که درنگ دوڑای پی ٹیکس دے و درنگونو بانی سدے ٹیکس که کارخانہ دوڑای پی سدے ٹیکس دے پا اری ما دے را اغا جدا کلو اکتو آکھ جدا کلو کٹ کلو وادا د قبلیه مقام جی کمدنو دا اغیر درنگونا مهادن بیجنی کنن درنگونا نو اغیر نواجی کمدنو سراواتن صراو سراسویم اغیران یا قوت و مارجان داستی سیزونو اغیرات راکت کل اورا تیویلو و داگی که دا دا مقام سره زیده مدینه مانواراک فرع یوزایو اغیر سرم دا درنگونه از ددک درنگونه دا مدینه نفت دکاتا خستا خومسته نناه اغیر بانی بوشوش اگر دا مدینه و کنن مدینه و مدینه و بی جنگ فتحشه و غنیمت نو کنن بی جنگ فتحشه و اغیر کتی کنونه سکات نیو سبکی نو خومست نو اصل <متل> گلما دین لا تفزمو الا الزکات الى اليوم نا ورو سره کی دی جامه زکات څنګه را دي بوله پان علی رضی الله تعالی و انا رسول الله صلی الله وسلم قال ليس في الفضرهات صدقه من شایزه او صدق چې ورللی شي زما کنه چې سراغوسی قران مجید دا ویلي دي ان ذوقو من طیبات ما کا صدتم وما خرجنا لكم من الارض چې ما د سن راوېسته زما کنه کارثه زهرا وهه تلیک شاولل راوته او کفصل سسو راوور پټولو کې चले او شر ده او شر یعني څه او شر صدقه وکشتام پټولو و دیا د شنو ګرال چې په سبځای کې نيشتہ مستګنيشتا سبځای کې نو جواب درې چې بیت سلمال ټولولو ضرورت دانه ویړې دراغښت چې ته وړي بیت سلمال دایمه ویندو تڅکی و وینډا څنګه چې کا پېشته ورکړه صحیح ده بیت سلمال ورقوله د ضرورتو کلی که غریبانانو لوا رکا فیسی راوار لسکا وارکا یا صدق سبزیدہ اگران دے لفظ بوجائی دے او شکا ملے ساب نیمہ بوجائی برکی رسی یا برکی یاو بوجائی سکی زکاة تے فسا غریبانان لسکا وارکا گریبت مدرسی دے رال اپنی دوار میں نمانی مغایا نو دے و یاو صلاح دے جے کبننو لکا کدوانو خریقانا بے غریبانانو کدوان هلو خانیانو دول دان لقلس کرو هلگا خوبص یو ارتراک سوشی دی او کادوان دی ناغا بو بس دت افراتی کنانو دا خلق بی خضروات صدقتون و لا فیل عرایا صدقتون او نفا غسوالی کی صدقتا عرایا منو ایلیو شباقی و سویل صور کی ون اوارکی چیزا ون سشو ستاوشو نا خود آقا نا خود سوالی ده ده آقا فاقی کسی نیشتا زکات مکات آقا نایجا خود سوال که خود سوال نگی خود آقا لچاور قرده ده سوال ده شاموز بگیده نکات سکا و لا فی اقل من خمست یوشقین لپنزوستون اکمو که صدقلیشت دام تفصیل دیل شهو و لا فی اوامل صدقتون اگر کارکون کی ساروی یا چیزونا باقیم دشتدام مطلب تیر شروع اگر با کمو چی پیسی گاتی اعلاد کسب اعلاد کسب تو ساروی دی او کاغج کمدنو خردی صحیدنا اگر او پا خر وانی خرور وانی خلق سخیجی سامانو نمانو نمانو نم زالای مانی اردو اونی کرا صحیدنا اگر اگر خرور وانی سر کسی دشتا زکاة نشتا اما دلی جان نماز اللہ وَلَا فِي الْجَبْرَةِ صَدَقَةٌ او نو فَتَنْجِقِ صَدَقَةٌ تندیس دشده دی قَالَ سَقَرَ الْجَبْرَةُ وَالْخِيلِ وَالْبِغَالُ وَالْعَبِيدِ جبهی نمورات چکم اصول دی کچر بی غلامان دی اصول خدمت دی خلق و ضرورت دی اما فکره نشتا غلامان ده خلقور زررت ده دشتا قشر ده خلقور زررت ده دشتا قشر ده خلقور زررت ده دشتا قشره ها جه تجارت ده ان لقا جبل وطيه بواقس البقر موازم جبل ورد بشو یو وقصد باقارو وقصد هانتو الهلتیگی چلا نسابتو ده غوازانو نسابسو درس درس درس سو دير دير درس فيصل او ان فيصلنا ذكرن وقت فيصلنا ذكرنا وشهد وقت فقال لم يأمرني في النبي صلى بشيء رواه الطارق بن وشاکی وقالا الوقص ما لم يبلغ الفریضا وقص آغی شغلت کمن فریزیت رسیده نیوی فریزیت نیوی رسیده باب صدقاته